Kapittel 14 Nå fikk Joab, Seruias sønn, vite at kongens hjerte var vendt mot Absalom. Joab sendte derfor bud til Tekoa og hentet der en vis kvinne og sa til henne, «Jeg ber deg, lat som om du har sorg og kle dig i sørgeklær, det ber jeg deg, og gnid deg ikke inn med olje, og du skal bli som en kvinne her som i mange dager har sørget over en som er død, og du skal gå inn til kongen og tale et ord som dette til ham. Dermed la jo av ordene i hennes munn. Og kvinnen fra Tekoa kom så in til kongen og falt på sitt ansikt til jorden og kastet seg ned og sa, «Frels meg, konge!» Da sa kongen til henne, «Hva er det med dig? Till det sa hun, «Sannelig, jeg er en kvinne som er blitt enke, nå som min man er død. Og din tjeneste kvinne hadde to sønner, og de to begynte å slåss ute på marken, mens det ikke var noen befrier som kunne skille dem. Til slutt den ene den andre ned og drepte ham. Og se, hele slekten har reist seg mot din tjeneste kvinne og sier Ge oss ham som slo sin bror i el, så vi kan la ham lide døden for hans brors sjel, for ham som han drepte, og la oss også tilintet gjøre arvingen. Og de kommer sannelig til å slokke denne av mine tre kull som er blitt tilbake, som min man hverken skal få navn eller rest på jordens overflate. Da sa kongen til kvinnen, «Gå til et hus, og jeg skal selv befaling angående dig. Så sa kvinnen fra tekoa til kongen. «La misgjerningen hvile på mig min herre konge, og også på min fars hus, mens kongen og hans tron er uten skyld.» Og kongen sa videre. «Hvis det er noen som taler til dig, så skal du føre ham til mig, og han kommer aldrig mer til å skade deg.» Men hun sa. «Jeg ber deg, måtte kongen komme Jehova din Gud i hu.» «Så blodhevneren ikke fortsetter å ødelegge, og så de ikke tilintet gjør min sønn.» Da sa han, «Så sant Jehova lever, ikke et eneste av din sønns hårstrå skal falle til jorden.» Nå sa kvinnen, «Jeg ber deg, la din tjeneste kvinne tale et ord til min herre kongen. Da sa han, «Tal!» Og kvinnen sa videre, «Hvorfor har du da tenkt ut noe slikt mot Guds folk?» Når kongen taler dette ord, er han som en som er skyldig, ettersom kongen ikke fører sin egen forviste sønn tilbake. For vi kommer visselig til å dø og bli som vann som helles ut på jorden og ikke kan samles upp. Men Gud kommer ikke til å ta bort en sjel, og han har tenkt ut grunner til at den forviste ikke skal være vist bort fra ham. Og når jeg nå er kommet in for å tale dette ord til min herre kongen, er det de folket gjorde mig redd. Så din tjeneste kvinne sa, «Å, la mig tale til kongen. Kanske kongen vil handle etter sin slave kvinnes ord.» Fordi kongen begynte å lytte for å utfri sin slave av den manns hånd som søker å utslette mig og min eneste sønn fra den arv som Gud har gitt, så sa din kvinne, «Måtte min herre kongens ord tjene til å gi ro? Det ber jeg om.» «For som en av den sanne Guds engler, slik er min Herre kongen til å skjelne mellom det som er godt og det som er ondt, og måtte Jehova din Gud vise seg å være med dig. Kongen svarte nå og sa til kvinnen, «Jeg ber deg, skjul ikke for mig noe av det som jeg spør dig om.» Till dette sak kvinnen, «La endelig min Herre kongen tale.» Og kongen sa videre, «Er Joabs hånd med dig i alt dette? Da svarte kvinnen og sa, «Så sant din sjel lever, min herre konge. Ingen kan vike til høyre eller vike til venstre fra no av det som min herre kongen har talt. For det var din tjener Joab som ga mig påbud, og det var han som la alle disse ordene i din tjeneste kvinnes munn. For å saken et annet ansikt, har din tjener Joab gjort dette. Men min herre er vis, som med den sanne Guds engels visdom, så han vet allt som er på jorden.» Deretter sa kongen til Joab, «Nå vel, jeg skal i sannhet gjøre dette. Dra derfor av stedet og før den unge mannen Absalom tilbake.» Da falt Joab på sitt ansikt til jorden og kastet seg ned og velsignet kongen. Og Joab sa så, «I dag vet din tjener virkelig at jeg har funnet velvilje for dine øyne, min herre konge, for i kongen har handlet etter sin tjeners ord.» Dermed brøt Joab opp og dro til Geshur, og førte Absalom til Jerusalem. Men kongen sa, «La ham gå til sitt eget hus, men mitt ansikt får han ikke se.» Da gikk Absalom til sitt eget hus, og kongens ansikt så han ikke. Nå viste det sig at det ikke var noen man i hele Israel som var så vakker som Absalom, ingen som ble lovprist så mye. Fra fotsålet til isse fantes det ikke lyte på ham. Og når han raket håret på sitt hode, og det skjedde ved slutten av hvert år at han raket det, for det var så tungt for ham at han raket det, da veide han håret fra sitt hode 200 sekel etter det kongelige steinlåd. Og det ble født Absalom tre sønner og en datter ved navn Tamar. Hun ble en kvinne med et meget vakkert utseende. Og Absalom ble boende i Jerusalem i to hele år, men kongens ansikt så han ikke. Da sendte Absalom bud på Joab for å sende ham til kongen, men han ville ikke komme til ham. Så sendte han bud igen for annen gang, men han ville ikke komme. Til slutt sa han til sine tjenere, «Se, der er Joabs jordstykke ved siden av mitt, og der har han bygg. Gå og sett på det.» Dermed satte Absaloms tjenere ild på jordstykket. Da reiste Joab seg og kom til Absalom i huset og sa til ham, «Hvorfor har dine tjenere satt ild på det jordstykket som tilhører meg?» Absalom sa da til Joab, «Se, jeg sentte bud til dig og sa, «Kom hit og la meg sende deg til kongen og si, «Hvorfor er jeg kommet fra Geshur? Det hadde vært bedre for mig om jeg var der fremdeles. Og nå, la mig se kongens ansikt, og hvis det er noen misgjerning hos meg, da må han la mig lide døden.» Da gikk Joab inn til kongen og fortalte ham det. Han tilkalte så Absalom, som nå kom inn til kongen og kastet seg ned for ham, i det han falt på sitt ansikt til jorden foran kongen. Deretter kysset kongen Absalom.